So glad to see you here. Nagyon jó, hogy itt vagytok. Örülök, this, hogy láthatlak titeket. Nem könnyű felébredni egy ilyen hideg téli vasárnap reggelen. Uh, but I think there's a blessing for those who seek God. De azt hiszem, hogy áldás van azokon, akik uh, az Urat keresik. There's a blessing for those who make sacrifices to Ádás van azoknak az életén, akik áldozatot hoznak azért, hogy eljöhessenek dicsőíteni. And I think, uh, I, think I believe you'll be blessed because you're here today. És azt hiszem hogy ti is áldottak lesztek, mert itt vagytok ma. And not necessarily because uh, the preacher is so good, Nem azért, mert a prédikátor annyira jó. Or that the message today is so well prepared. Vagy a, a mai üzenet az annyira jól van összeállítva. És ez be kell vallanom, hogy nem volt sok időm most a készülésre. But we're going to read the last two chapters of the Bible. De a Biblia utolsó két fejezetét fogjuk elolvasni. And regardless of what I say, you're going to be blessed. Is attól független, hogy én mit mondok, té áldottak lesstekezek. This is you know, this is the this is the frosting on the cake. Mint ez a, a tortán a, a, a cukormáz. cukormázs. You know, this, is, this is um you know The after the kind of, you know. Ez a, a zöldségek után, amikor megetted, ez a, ez a desszert. This is what we've been for. Erre vártunk eddig. És ez számunkra nagy bátorítás lesz, mert igazán mm -hmm. azt mutatja meg az ige, hogy mi vár azokra, akik bíznak Jézusban. És nem leszünk ebben csalódottak. There's a lot of things we can be disappointed in. Sok érhet minket csalódás. Uh, but we won't be disappointed in heaven. De biztosan nem fogunk csalódni. Nobody's going to get to heaven and go like this is it? <laughs> Senki nem fog a mennybe, és akkor azt mondja hogy ennyi. That's it? E Erről szól az egész. Uh, we will be blown away. Nem, yeah. Igen. But let me just tell you Hadd el nektek, that this be an to us, Hogy ez számunkra bátorításként kell, hogy szolgáljon. Because we are living in similar days that John was living in. Azért mert mi hasonló időkben élünk, mint amikor János élt. John was the disciple of Jesus that received this vision. János volt az a tanítványa Jézusnak, aki megkapta ezt a víziót. He was living in a time when, when the, you know, politics And the economy and everything was really against Christianity. És olyan időkben élt, amikor a politika, a gazdaság és minden a kereszténység ellen volt. You know, and we live in those days today. És ma is ilyen időket élünk. You know, there's nothing that is favorable to Christianity in this world. Semmi nincs ebben a világban, ami kedvező lenne egy hívő számára. And this is what the Bible calls Babylon. És egy ilyen helyzetet le a Biblia Babylonként. This is the world system ez a világnak a rendszere. It, it doesn't, it doesn't seek Nem bátorít minket arra, hogy keressük az Urat. Tell us the truth. Nem mondja nekünk az igazságot. It say, Hold on, you know, be Nem mondja azt, hogy várjál, legyél hűséges. You know, good things are waiting for you. Jó dolgok várnak rád. Uh, it says, just, you know, nem azt mondja, hogy hát, érezd jól magad, no really senki nem tudja, mit hoz a holnap, well enjoy the day now. csak élvezd a mai napot, és mellesleg, hát túl kicsi a házad, szükséged lenne egy nagyobbra. nézd, a szomszédod új kocsit vett, and if you be somebody, ha te is valaki akarsz lenni, you better, you better buy too. akkor neked is kéne venned egy but, új járgányt. But good for you, de you know, jó nekem, mert a a most oldson el lehet just, just, élni. Csak. Vedd fel, és éld az életet. És ha megnézed a tévében a reklámokat, akkor egyértelműen megállapíthatod, the, hogy ez nem keresztény. This ez pont az ellentéte. And the TV you it's all about you. És a tévé azt is elmondja neked, hogy minden rólad szól. Your is the most thing. A te boldogságod mindenek fölött áll. This is what the Bible calls Babylon. Ez tejele a Biblia Babylonként. Politics. A politika. It's economics. A gazdaság. This false religion. Ez hamis vallás. You no know, that false religion that says just believe in yourself. Az a az ishamis vallás ami azt mondja, hogy csak hidd el önmagadban. It doesn't matter what you believe and just believe in something. Mindegy, hogy Mindenxymatrixban hiszel, csak hidd valamiben. There's, there's no greater lie than that. Nincsen ennél nagyobb hazugság. If I believe I can fly, mert ha hiszem, hogy tudok repülni, building, és leugrom egy, egy nagy épület tetejéről, I'm learn very that I can't. nagyon gyorsan el fogom tanulni, hogy valóban nem tudok repülni. It what I in, és nem számít, hogy én miben hiszek, will win. a gravitáció győzni fog. A gravitáció uh, erősebb, mint bármilyen hit, amivel rendelkezhetek. Szóval, so putting your faith in Jesus Christ is what is required. Tehát a az ég ezt várja el, hogy mi a Jézus Krisztusba vessük a hitünket. He is the Rock, it cannot be moved. sikla, ami nem mozdul el. He is the one that has already conquered death. Ő az, aki már legyőzte a halált. He is the way, the truth, and the life. Ő az út, az igazság és az élet. It's about him. Róla szól minden. Before we get into these chapters, Mielőtt belekezdünk ebbe a két fejezetbe, kind of hadd tegyem őket egy kicsit a, a szövegkörnyezetben. Kezdjük az elején. Az idők kezdetekor Isten megalkotta a, a mennyet és a földet. He created everything, Mindent megalkotott téged és engem is. See, Minden amit látunk. Mindent amit látunk és mindent amit nem látunk. Ő mindennek a teremtője. He did something that he'd never done before. He said, you know, let there be light. amit még azt megelőzően soha, hogy azt mondta, hogy legyen világosság. You know, let there be land. Legyen föld. Let there be a sea, legyen egy tenger. Let there be plants and animals. Legyenek növények és legyenek állatok. And he prepared a garden. És előkészítette egy kertet. The garden of Eden. Az Édenkertét. And then he came to the crowning és akkor a teremtésének a, a koronájához érkezett el. Azt mondta, hogy alkossunk embert, ami kép másunkra. And he the dust of the a man. És akkor a földporából megalkotta a férfit. And he made even és akkor utána alkotott még egy ennél is jobbat. Egy nőt. And he said, Here, here's your new home. És akkor azt mondta nekik, hogy itt van az új otthonotok. élvezzétek. Hungry, ha éhesek vagytok, lots to eat here. Nagyon sokféle ennivaló áll And, and we'll meet here in the garden every day. És minden nap itt találkozom veletek a kertben. Uh, you, you know, you've got a little, little work to do. Van egy kis munkátok. Got to give names to animals. Az állatoknak nevet kéne adni. Not a really job. Nem egy túl nehéz feladat. And, and that was és az tökéletes volt, Csodálatos. God stepped back from his work and said, that's great. Isten rátekintett a teremtésre és azt mondta, hogy nagyon jó. But God put a tree in the garden. De Isten tett egy fát ebbe a kertbe. And he said, uh, you can eat from any tree except for this one. És azt mondta az embereknek, hogy mindenről lehet, csak erről nem. And with this tree, God wanted to test man's és ezzel a fával szerette volna megvizsgálni ö, az embernek a hűségét. Én ezt megértem. Nekünk vannak gyermekeink. When the kids to crawl, hogy elkezdenek mászni, we had a decision to make. Kor volt egy döntésünk. You know, will we move everything to the upper shelf? Mindent a felső polcra helyezünk. Vagy úgy hagyunk mindent, ahogy eddig is volt. I Am there were a few things we thought were dangerous, so we we got them out of the reach of kids. Természetesen volt egy pár olyan dolog, amit elraktunk, hogy ne érjék el, ami veszélyes volt. You know. But there's a lot of things that we just left down. De voltak dolgok, amiket az ősintükön hagytunk. Because we wanted to teach our kids to beg. Mert szeretettük volna megtanítani a gyerekeinknek, hogy engedélmesek legyenek. wanted to teach them when we say don't touch. Hogyha azt mondjuk nekik, hogy ne nyújj hozzá, good, akkor ezt az ő javukra mondjuk. És ennek engedelmeskedniük kell. És nagyon sok bűn volt persze így a folyamatban. A Egy néhány dolog eltörött. Egy néhány fenekelés ö, megtörtént. De azt gondoltuk, hogy ez a legjobb módja annak, hogy megtanítsuk őket az engedelmességre. Like És szerintem Istennek is hasonló volt az elképzelésem. nem fogom elrakni ezt a fát a kertből. You know, um, <laughs> nem teszek köré egy ilyen elektromos kerítést hanem hagyom, hogy elérhessék. De az én parancsom az világos, hogy but ne egyetek we know, erről. We know the story, right? Ismerjük a történetet. A talking snake. Egy beszélő kígyó so, did God really say that? azt mondta, hogy tényleg, Isten ezt mondta? Szerintem ezt azért mondta, mert ő nem akarja, hogy ti olyanok legyetek, mint ő. Szeretné, hogyha a rabszolgái lennétek. He want you to be free. Nem akarjátok, hogy szabadokká váljat. Nem akarja, hogy szabadok legyetek. He lied Eve, ő hazudott Évának, ate from the tree, Aki evett a fáról. Gave it to her és a férjének is adott belőlem. Ad, uh, és akkor jön Isten, hogy találkozzon az ő teremtményeivel. Sehol nem találja <laughs> őket. Hol vannak? Adam, where are you? Ádám, hol vagy? We're hiding. Elbújtunk. You Miért bújtatok el? Mit tettetek? Well, it's your fault, God. Hát, a Te hibád, Istenem. You gave me this woman. Te adtad nekem ezt az asszonyt. Hibás. <laughs> te vagy a hibás. You know, she's ő. Defective. Ő, ő hibás, tehát <laughs> nem jól van összerakva. God asks Eve, what, what did you do? És akkor Isten megkérdezte évet is, hogy mit tettél? Well, actually, hát, ez az, az a férjem hibája. Ő elhagyott engem. Nem volt ott, hogy megvédjen. Me. És, és megvédelmezzen. És akkor jött ez a kígyó. Hazudott nekem. I didn't know any és hát, nem tudtam másképp dönteni. <laughs> Just like us, by the way. Hát ez mellesleg pont úgy hangzik, mint amikor mi valamit rosszót csinálunk, akkor mi is másra mutogatunk. And the sin. És akkor Isten kinyilvánítja az ő ítéletét a bűn felett. The És itt a lényeg. Says, sin, Azt mondja, hogy a bűn miatt. El kell hagynotok az édenkertet. A, a bűn az egy olyan dolog, ami elválaszt téged az Úrtól because of sin you're going to have to work hard. És a bűn miatt keményenkel dolgoznod. You know the ground isn't going to produce fruit so easily. You're going to have to till it. Nem fog olyan könnyen gyümölcsöt hozni, meg kell művelned. It's going to be weeds. Lesnek gyomok. It's going to be drought. Lesz szárazság. It's going to be floods. Lesnek árvizek. You're going to work hard. Keményenkel dolgoznod. And also pain. És a fájdalom. So nem you will experience pain. tapasztaltál meg fájdalmat eddig, de most már meg, fogsz, meg fogod tapasztalni death. És a halált is. There wasn't death in the garden. Addig még a kertben nem volt halál. And the whole creation was cursed. És az egész teremtett világ átok alá került. And that's really what Domo read this morning. erről olvasott a Domo is. It's Paul explaining. Pál ezt magyarázta, we in a world. It's Hogy mi egy elbukott, egy átkozott világban élünk. When God it, was good. Amikor Isten ezt megteremtette, ez jó volt. We didn't trust him. De nem bíztunk benne. Now is És most már minden az átok alá került. You know, <laughs> Vannak szúnyogok. There's, there's in the Vannak a kertben tüskék. There's pain. Van fájdalom. And we, we experience it day by day, don't we? És ezt a minden napokban megtapasztaljuk. I, mean, I don't have you don't need me to tell you that this world just doesn't work, does Nem kell nekem elmondanom neked azt, hogy ez a világ ez így nem működik. There you are know, damaging storms, earthquakes. Mindenféle pusztítást okozó viharok vagy földrengések történnek. And then there's the world that we've created, you know, society. És akkor van az a világ, amit mi teremtettünk, a, a társadalom. You know, you can stand in line for half a day and not get what you want. Halláltad, hogy sorba állsz fél napig, de mégsem kapod meg azt, amit szeretnél. You know, Ez a világ nem működik. But God didn't just on man's sin. De Isten nem csak, hogy ítéletet mondott a, az ember bűne miatt, in Genesis chapter 3, verse 15, hanem az 1 Mózes 3.15-ben azt mondta, hogy a nőnek lesz egy fia, He says this to the serpent. És ezt a kígyónak mondja. He said, "Watch out." "Meg figyelj oda." She going to have a son. A nőnek lesz egy fia. And he will crush your head. És Ő eh majd a fejedet. He will deal with you. Ő eh veled. And he will make all things right. És ő mindent helyre foghozni. At the very beginning God proclaims the gospel a leg elején a, a világnak Isten már kinyilvánítja az ő evangéliumát. Hát vissza. Nincs veszve a remény. Hát vissza. Nincs veszve minden. There will be Lesz megváltás. And that we know is Jesus. És tudjuk, hogy yeah. ez a fiú, aki született, az Jézus. And this is the second Sunday, Sunday of Advent, the season that we We celebrate the coming of Jesus. És ez az advent második vasárnapja, az az időszak, amikor azt ünnepeljük, hogy Jézus eljött. a baby. Eljött mint egy baba. And we celebrate that the God és ezt ünnepeljük, hogy Isten emberi formát öltött. To show us the way back to the hogy megmutassa az utat vissza az atyához. és ő Dávid vérvonalából származik, ami egy királyi vérvonal. A ruler. He has the right to rule. Ő egy olyan um, uralkodó, akinek joga van erre az uralkodásra. and, and if you remember the story of Easter és hogyha emlékeztek a, a húsvét történetére. A, a week is Palm Sunday, right? Hogy a, a, van a virágvasárnap egy héttel a That's the we Jesus, on a white coat, into as a king. Ezen a vasárnapon azt ünnepeljük, hogy Jézus egy, egy, egy győzedelmes módon vonult be Jeruzsálembe, mint egy király. És azt kiabálták felé az emberek, hogy Hosanna ami azt jelenti, hogy ments meg minket most. De néhány nappal később, ez a tömeg már azt kiabálta, hogy feszítsék meg. Nem szeretjük ezt a királyt, nem akarjuk őt. Ez a király nem azokat a dolgokat adja meg nekünk, amit mi akarunk. We don't want him. Nem akarjuk őt. And, and in <laughs> És bizonyos szempontból így számkivetetté vált a király. Öljük meg őt. Let's him out of here. Csak menjen innen. Mi nem akarjuk őt. De a jó hír, amiről a húsvét szól, az az, hogy ő feltámadt a sírból. And he's ruling and reigning in heaven right now. És most is amennyben uralkodik és ő a király. But there's a sense in which he is still exiled from you know human society. De bizonyos szempontból ő még mindig számkivetett az emberi társadalomból. This war lot, lot of movies about, you know, exiled kings that come back. És sok film készült az olyan királyokról, akiket száműztek, és aztán visszatértek. Story, you know? És ez Isten története. És az elmúlt néhány hétben ezt olvastuk. Hogy a, a világ végén, amikor a, a, a földön lévő krízis és zűrzavar egyre növekszik, a társadalom egyre gonoszabbá válik, egyre sötétebbé válik. Think, where is the hero? Where is the king? Where? it all going end? Ara hogy hogy fog ez végződni? Hol van a hős? Hol van a király? De, we've been reading that he's coming. De arról olvasunk, hogy ő jön. He's coming to judge the wicked. Hogy eljön, hogy megítélje a gonoszokat. And to reward the faithful. És megjutalmazza a hűségeseket. He's gonna come. El fog jönni. Last week we, we read those very words that he's a múlt héten olvastuk azt, hogy el fog jönni, és megalapítja a királyságát itt a Földön. That will last a thousand years. És ez ezer évig fog tartani. At the end of that years, és ennek az ezer évnek a végén, every soul that has died will, will be minden lélek, ami már azelőtt meghalt, fel fog támadni. És lesz egy ítélet. Egy ítélet. Egy elválasztás. Azok számára, akik elutasították Jézust, Akik gyűlölték őt. Akik a saját dicsőségükért éltek. Ők is ítélet alá kerülnek Az alapján, amit tettek. Amit hittek. És ők a, a kéntköves ö, ö, tűzbe fognak belásni és akik pedig hittek Jézusban, bemehetnek Isten öröké tartó királyságába. Ezért osztjuk meg emberekkel az evangéliumot, meneslen. azért, mert ez élethalál kérdése. Az evangélium nem csak arról szól, hogy jobban éljünk, ez élethalál kérdése. Tehát elérkezünk a Jelenések könyvének 21. fejezetéhez. After the longest introduction ever. A leghosszabb bevezető után, végre, And we read these words. Ezeket a szavakat olvassuk. Then. És aztán. I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmut, és a tenger szint többé. Hmm. A new heaven and a new earth. Új ég át és új földet. Uh, most the time our stories have endings, don't they? A legtöbb történetnek van egy vége. But uh, in folk stories, de a népmeségekben there's always like they always end in a way that you know that the story hasn't really ended. Mindig úgy végződnek, hogy nem tudjuk igazán, hogy vége van-e a történetnek. Right. A a Azt mondjuk, away, egyszer az operenciást tengernél és túl egyszer volt hol nem volt. There was a boy. Volt egy fiú. And he has a problem. Neki van valami problémája. And the problem is solved. Aztán ez a probléma megoldódik a végén. And then you say something like, um, and if he didn't live happily ever after, then my story wouldn't be done. És akkor a végén valami volt, hogyha... Hogy is szokott, hogy az én mesém is tovább tartott volna. És yeah. so, boldogan éltek, mi meg nem voltak. Know, so Tehát igazán azért van vége a történetnek, mert ennek a krízisnek vége van. You know, this... A Bibliában azért van vége a történetnek, mert vége van itt is a, a krízisnek, és a, a bűn már megszűnt, tehát De, azzal elbántak. But it mean that we cease to exist. De ez nem azt jelenti, hogy ezután már nem élünk tovább. Ez csak azt jelenti, hogy Isten alkot egy új eget és egy új földet. És Isten története a kertben kezdődik, then it ends in a garden. És ott is végződik. You know, God story is, you know, beginning, middle, beginning. Olyan, mint ha Isten története úgy hangzana, hogy kezdet, közép, ső rész és azt megint a kezdet. And this is the new beginning that we're reading about. Ez igazán az új kezdet, amit most olvasunk. This is what we call the eternal state. Erre mondjuk azt, hogy ez a dolgok végső állapota. This, ami is, örök, két al. this is what we call this is what we understand as Heaven. <laughs> Ezt értjük a menny alatt. You know, when it's all done and said, and we're in the presence of God. Mindennek vége, mindent elmondtak és ott vagyunk Isten jelenlétében. And because of the curse, God let the he's going to let this earth be destroyed. És az átok miatt Isten megengedi azt, hogy ez a föld elpusztuljon. Peter writes about it, you know, burning up with, you know, Ropogás, A Péter levelében olvashatunk erről, hogy ilyen nagy ropogással az elemek széthullanak, és, és mindennek vége. De John see a new azt mondja, hogy láttam új eget és új földet. Isten ismét alkot valamit. És a tenger sincs többé. I don't think means there's no water. Szerintem ez nem azt jelenti, hogy nincs több víz time, I mean right Ő, ugye ez János idejében zajlódott és őt épp ekkor egy szigetre száműzték. számára a tenger az az elválasztódást right? jelenti a, a tenger az ami elválaszt két szárazföld darabot John ezzel azt mondhatja, hogy nincs több elválasztódás. Between man and God. Isten és ember között. Man man. Vagy pedig ember és ember között, mert mi már megbékéltünk egymással. And I saw a holy city, New Jerusalem coming és a Szentvárost, az Új Jeruzsállamet is láttam, amint alászáll a menyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. I know not like cities, Tudom, hogy senki nem, vagyis nem mindenki szereti a városokat, but end, de a végén we're not going to be, you know, nem úgy fogunk élni, hogy mindenki egy külön kis hegycsúcson él magában. Nem we can hogy we really nem what it hogy be like to have él magában. Azt hiszem, hogy el se tudjuk képzelni, hogy milyen lenne egymással úgy együtt élni, olyan kapcsolatokat ápolni, amelyben nincs bűn. Mert az emberi kapcsolatainkban most ez jelenti a problémát, hogy bűn van benne. Valaki megbánt engem, I can live Oké, okay, tudok nélkül élni. Ugye így viselkedünk. But there won't be sin between us. De akkor már nem lesz az emberek között bűn. I'm pretty sure we're going to like to be together. Szerintem akkor már nagyon örülünk annak, hogy együtt lehetünk. Like a real family. Mint egy igazi család. And God describes the new heaven and new earth as a city. Isten úgy írja le uh, az új eget és az új földet mint egy város. A holy city. Egy szent város, without sin. Coming down from God and I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain, any more, for the former things have passed away. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről. És halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők Mert az elsők elmúltak. Can you even Imagine that God wants to spend with el tudod képzelni, hogy Isten az örökkévalóságot veled akarja eltölteni. Hogy ennyire szeret téged. De tényleg ennyire szeret téged. a check in the, you know, some money in the mail to you. Nem meg egy csekket küldött a postán, hogy egy kis pénzt you know, he didn't, utaljon át a számládra. Just didn't send like a, you know, a, Christmas card to you. you, Nem csak egy ilyen kis karácsonyi képeslapot küldött, hogy szeretlek. But, but he's, Ultimately Az Ő házába hív meg minket, hogy vele éljünk örökké. Him, like hogy egy olyan közösségben lehessünk vele, mint Ádám és Éva a kertben. Szerintem ez csodálatos. Minden könnyet letöröl a szemünkről. <laughs> Just looking around, you know. How many, how many tears are represented in this room, you know? Csak körben nézek, hány könnycsepp uh, folyt már el ide, a a életünkben összesítve. Just the, the pain that we've experienced in this life. Az a fájdalom amit megtapasztaltunk az életünkben. He will comfort us. Ő meg fog minket vigasztalni. And death. És halál. I mean, death is the big question mark, you know? A halál mindig az a nagy kérdőjel. Or exclamation point, Vagy know? pedig felkiáltójá. Tudjuk, hogy meg fog történni. You know? and when it happens, you know, to loved ones, we're, we're, we grieve. És amikor megtörténik egy szeretett személy az életünkben, akkor gyászolunk. A halál a görögben azt jelenti, hogy elválasztódás. De akkor már nem lesz halál. Nem lesz több elválasztódás. Nem lesz gyász, sem jajkiáltás. kiáltás Ez jól hangzik, nem? A trónuson ülő ezt mondta: "Éme teremtek mindent." Mindent. New bodies. Új testeket teremt. New heaven, new earth. Új eget, új földet. New emotions. Új érzelmeket. New language, I don't know. Új nyelvet. Nem new tudom. Animals. Új állatokat is. New He's making it all new. Új, új növényeket. Nem tudom, de mindent újjá teremt. I hope he doesn't make any mosquitoes. Remélem, hogy akkor már nem lesznek szúnyogok. I don't think so. De biztos nem. No mosquitoes. Szerintem no nem, mosquitoes a már nem lesznek uh, szúnyogok. I'm sure. majdnem hogy biztos vagyok benne. Csípni nem fog. <gül> Just food for the birds. Csak a madarak uh, eledeleül szolgáló szúnyogok lesznek jelen. He meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. Jesus says, look for it. It's coming. Jézus azt mondja, hogy figyeljetek ezekre a dolgokra, mert elfognak jönni. This isn't fiction. This is this is true. Ez nem egy regény, ez egy ez egy valódi történet. This is a true story. Ez, ez teljesen igaz. And then he says it is done. És aztán azt mondta nekem, megtörtént. There will be a time when it's the new creation is done. Lesz egy olyan pont az időben, amikor készen lesz ez az új teremtés. God has the plan. Istennek megvan a terve and for him, the plan is számára ez a terv, ez elég he's not going to run out of money. nem fog kifogyni a pénzből nem fog belefáradni you know, nem fogja feladni he's do it. meg fogja csinálni done. és kész lesz the alpha and the omega. The the end. én vagyok az alfa és az Omega a kezdet és a vég This is also beautiful to the will give Ez szintén nagyon gyönyörű, hogy azt mondja, hogy én adok majd a szomjazónak az életvízének forrásából ingyen. Te szomjazol az igazságra? Azt mondta Jézus, hogy akik éhezik és szomjazák szomjazzák az igazságot, azok megelégítetnek. And Jesus I will satisfy those who are thirsty. The one who conquers will have this heritage and I will be his God and he will be my son. Oké, győz, örökölni fogja mindezt, és Isten elessek annak, az pedig fiam lesz. He says To the one who conquers, the one who overcomes. Tehát azt mondja, hogy mindezek az lesznek, akik győztesek lesznek, ők fogják örökölni. Those the end. Akik kitartanak a végsőkig. Those who are found in Christ. Akik Kristusban talál majd. the one conquered. Mert ő az, aki a győztes. And so if we cling to him, Tehát, hogyha belé kapaszkodunk, we akkor mi is győztesek leszünk. Jesus said, azt mondta, hogy ebben a világban nagyon sok megpróbáltatásban lesz részletek. De bátorodjatok föl, én legyőztem a világot. So, if we're found in Him tehát, hogyha benne találtatunk majd, heritage, akkor nekünk is ez lesz az örökség, hogy ő az Istenünk pedig a fiai és lányai. In verse 8. But for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meg lesz az osztály része a tűzzel, és kénnel égő tóban. Ez a második halál. Ez a menny, tehát a az ígérete nem mindenki számára szól. The invitation is for everyone. A meghívás az mindenki számára szól. De lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy köszönöm, nem kérek belőle. És interesting, the first word that, that Jesus uses to them. Érdekes, hogy az első szó, amit Jézus használ arra, hogy leírja ezeket It's az embereket, not wicked, nem az, hogy gonoszak, not sinful, vagy bűnösök, vagy hülyék. He says. Azt mondja, hogy gyávák. Nincs bátorságuk arra, hogy értem éljenek, mondja az Úr. Csak mennek a világ felé. Saját vágyaikat is, és bűnös vágyaikat követik. És nincs bátorságuk arra, hogy azt mondják, hogy nem, ez nem helyes. Rájöttél már arra, hogy sok bátorság kell ahhoz, hogy Jézus élj. És ez egy olyan dolog, amit egyre inkább beleépítek az imádságaimba manapság. Hogy szükségünk van arra, hogy Isten bátorságot adjon nekünk. To live for him, Hogy érte éljünk. To hogy jól éljünk. Hogy megértsük az ő igéjét, és meg is cselekedjük azt. Mert sokszor ismerjük az ő igéjét, de nem cselekszünk azt. Sokszor ismerjük az igazságot, de nem éljük ezt meg az életünkben. God wants you to be a courageous people. És Isten azt akarja, hogy mi egy bátor nép legyünk. Egy győztes nép. És egy hűséges nép. Then came one of the seven angels who had the seven bowls full of the seven last plagues and spoke to me saying, "Come, I will show you the bride, the wife of the lamb." És ötteg a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, tele a hét utolsó csapással, és ítzolt hozzám: "Jöjj, megmutatom neked a menyasszont, a bárány feleségét." Ha emlékeztek a 17. versben szintén odajött Jánoshoz egy angyal, és megkérdezte tőle, hogy szeretnél jönni, és megmutatom neked uh, babilont. And Babylon was personified as a harlot. Prostitute. Babylon úgy jelentít meg, mint egy parázna, mint egy prostituált. and, um, and he's taken away to see a special vision. És János itt elvitetett, és egy különleges látomást látott. An comes, says, see itt pedig egy angyal odajön Jánoshoz, és megkérdezi hogy szeretnéd látni a mennyasszonyt? Who doesn't Aha, want to. Igen, kinne akarná látni you know, a mennyasszonyt egy weddings, we like, how, how hair, you know? Amikor egy esküvőre megyünk, akkor, akkor mindenki kíváncsi a hogy hogy néz ki, milyen a ruhája, hogy van megcsinálva a haja. Milyen le hosszú lesz az uszája. Right? Szeretnénk látni a mennyasszonyt. And, and starts, back, you know? <laughs> És amikor elkezdődik a bevonulási zene, akkor mindenki hátra tekint, hogy mikor jön már. And John uses this picture of the bride here as perhaps the most precious thing that we can imagine. És János itt egy olyan képet használ, ami talán a, a legdrágább valami amit el tudunk képzelni. I don't think we need to understand, you know, that the church is the bride of Christ. That's something I don't know. Sexual or strange, you Nem know? hiszem, hogy azt, hogy a az egyház az Krisztus menyasszonyaszt valamien szexuális értelemben, vagy ilyen furcsa módon kéne értelmeznünk. I, I know as a guy I find it strange that the Bible calls me a part of the bride of Christ, És férfiként nekem is elsőre így furcsa, hogy hogy a Biblia engem is Krisztus menyasszonyának a részeként ír hát én, én férfi vagyok, én nem akarok you know, menyasszony lenni. I'm not the bride of Christ. Nem, nem én vagyok But az me are the bride of hanem mi így együtt communicates to us is that we are precious. És amit ez ö, ö, kommunikál számunkra az az, hogy mi Isten számára nagyon drágák vagyunk. We are beautiful. Minden örülűek vagyunk. That we are chosen. És mi kiválasztottak vagyunk. And if you're married I, I hope you can remember guys, I'm talking to you guys, if you're married I hope you can quickly recall that time when you first saw your bride walking down the aisle. És hogyha házas vagy, és most itt a férfiakhoz beszélek, remélem, hogy azonnal eszedbe tud jutni az a pillanat, amikor az esküvőd napján először megláttad a menyasszonyodat. Tudom, hogy másképp vannak, a, másképp vannak az esküvők menetei Magyarországon. Mi ezt úgy döntöttük, hogy így az amerikai módon csináljuk, rendezzük. Ami azt jelenti. I didn't see or her dress or her hair or her makeup until she was present in the church hogy én nem láttam addig a melindának a a haját a ruháját a sminkét tehát egyetteren nem láttam őt amíg ő be nem jött a a gyülekezeti épületbe I remember before the wedding um, she said oh I bought I bought my wedding shoes or did you buy them or mm -hmm. yeah Emlékszem az esküvő előtt nem sokkal mondta, hogy na megvettem az esküvői cipőmet and i said muti muti show me Sokkor mondtam, hogy Na, Muti, hadd nézzem. Said, no. Azt mondta, nem, mutéhádnézem. És monda, nem. Truth is, I never saw her shoes. Igazán nem is láttam a cipőjét végig, már ugye a dress ruha eltakarta. I don't know. Wait, did you sell them or did you give them to somebody? Probably. I don't know. Anyway. Valakinek adattam végén, mert nem emlékszem. But but I remember that moment. I was I was like so excited. De emlékszem arra pillanatra, hogy egy annyira izgatott voltam. You know, Elkezdődött a zene. You know. And I'm standing up there at the altar in the church. Ott állok a a gyülekezet előtt, oltárnál. is. És akkor ott van ő. And I remember what she looked like. És Emlékszem hogy hogy nézett ki. I remember how she glowed. És csak úgy ragyogott. I thought, wow, that's my bride. Ez az én And this is what John is saying. És itt erről beszél János. This is you and I, we us. Ez te és én vagyok. Mi együtt vagyunk a menyasszony. We've been chosen. Minket kiválasztott be Isten, the bride of Christ. hogy az Ő menyasszonya legyünk. And he has prepared us. És ő előkészített minket. You know hair, Haj, makeup, minden ruha. You know he's made us mi, vagyis ő, minket gyönyörűvé és szenté tett. És én azt gondolom, hogy Jézus ugyanilyen várakozással tekint ezelőtt a nap elé. Be awesome. Hogy nagyon jó lesz. <laughs> és remélem, hogy ti is várjátok majd ezt a napot. He carried me away in the spirit to a great high mountain and showed me the holy city Jerusalem coming down from heaven from God. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, hegyre bocsánat, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől a mennyből szállt alá. Having the glory of God its radiance like a most rare jewel like jasper clear crystal Benne volt az Isten dicsősége, ragyogása, hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű fényű jáspishoz. City, és elkezdi leírni ezt a várost, which ami maga a mennyasszony. Which, even though he's describing walls and foundations, és bár úgy írja le az ige, hogy falai vannak, meg ö, ö, alapja, tudjuk, hogy ez dönképpen embereket jelképez. A a vá egy város emberek nélkül igazán nem is város. Tehát van egy város, az új Jeruzsálem, és ez gyönyörű, biztonságos, alapjai vannak, gazdag, mindenhol ott van az arany, és tele van emberekkel, Krisztus mennyasszonyával. A képes Great high wall with twelve gates, and the gates, and at the gates twelve angels, and on the gates were the names of the twelve tribes of the sons of Israel. Fal nagy és magas volt, tizenkét kapuja előtte 12 angyal, és a kapura ra nevek írva Izrael fiai tizenkettőjének nevei. Walls. Tehát falak. Defence. Védelm. Safe. It's a safe place. Biztonságos. Ez egy biztonságos hely volt. Heaven will be a safe place. A meny, az egy biztonságos hely lesz. On the, east, three gates, on the north three gates, on the south three gates, on the west three gates. Keletről három kapu, északról három kapu, délről is három kapu és nyugatról is három kapu. And there at the gates. És ott angyalok álltak a kapuknál. And the wall of the city had 12 foundations, and on them were the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. A város falának tizenkét alapköve volt és azokon a bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. Usually you don't see the foundation of a building it's underground. A egy épületnek nem látjuk az alapkövét, mert ez a föld alatt van. For some reason this, this city is the foundation is visible. De valami miatt ebben a városban látszik az alapköv. And the idea is permanence. És a, a, a ebből megúgy gondolat az az, hogy ez ez egy állandó dolog. A building with a bad foundation will Crack, crumble, fall. Mert hogyha egy épületnek nem megfelelő az alapzata, akkor ez nagyon hamar berepedezik, összedől, tönkre megy. Uh, really a, <laughs> a mi nem túl jó az alapja, és úgy tűnik, hogy állandóan süllyed. But this city will have a tremendous foundation. De ennek a városnak nagyszerű lesz az alapzata. It, it won't sink. Nem fog elsüllyedni, Nem fog megrepedni. Örökké fog tartani. És elolvassuk innen a, a fejezet végéig. Igen. Aki velem beszélt, annál volt egy aranymérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát. A város négy szögben fekszik, és hossza annyi, mint a szélessége. És megmérte a várost a mérővesszővel. ezer futam, hossza, szélessége és magassága egyenlő. Megmérte a falát is, 144 könyök emberi, ember mértékével, ami az angyalé is. A falának építőanyaga Jáspis, és a város színarany tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drága Az első alapkő Jáspis, a második Zafír, a harmadik Kalcedon, a negyedik Smaragd, az ötödik Szárdonix, a hatodik Karneol, a hetedik Krizolit, a nyolcadik Beril, a kilencedik Topáz, a tizedik Krizopráz, a tizenegyedik Jácint, a tizenkettő Ametiszt. A tizenkét kapu tizenkét gyöny volt. A kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten, és a bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak sem hódra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai odaviszik be a dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik dicsőségüket és tiszteletüket, tisztáltalanok pedig nem jutnak be oda sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Tehát ö, elolvashatjuk a város további leírását. És itt fogjuk eltölteni az örökké Ez egy biztonságos hely. Egy olyan hely, amely örökké Ez egy gazdag hely. Gyönyörű hely. Egyszerűen el tud képzelni, hogy milyen lesz? Csak énekeljük ezt a dalt, hogy ma csak álmodom arról, vagy el sem tudom képzelni, milyen lesz. We can't really Igazán nem tudjuk elképzelni. What will it look like? Hogy milyen lesz, hogy fog kinézni. De János teljesen elámul uh, afölött, hogy milyen csodálatosan néz ki ez a város. The colors, a színek, the textures, a, a, az anyagok, the plan, maga a terv, a város terve. És a 22 to the end it says that there's no temple in the city. A 22es verse pedig azt mondja az igen, hogy nincsen templom a városban. mert isten ott van. Fog, ismeri fogjuk őt. There, ott van az igazság. And there's no it says. És nincsen tisztátalanság azt mondja az igen. Ez egy szent város Beautiful. Gyönyörű. En in the city, és a városban 22-es 22 fejezet river. van egy folyó. Then the angel showed me a river of the water of life. nekem az életvizének folyóját az angyal. The water of life right there in a river. Ott van egy folyó, az életvizének a folyója. Usually when we see this phrase we think immediately of the Holy Spirit. Általában amikor ezt a kifejezést olvasuk, akkor a Szentlélekre gondolunk. Ő az, aki megelégíti, ami lelkünket, a mi szellemünket. Brings life to our dead existence. Ő hoz a halott életünkbe életet. And this is the water that Jesus had spoke, spoken about. That I'll give to anyone. Who's thirsty. És erről beszélt Jézus, amit az előbb említettünk, hogy, hogy adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. And it goes through the middle of the streets of the city, also on either side of the river the tree of life, with its twelve kinds of fruit, yielding its fruit in each month. And the leaves of the trees were four... The of the a város főútjának közepén a folyó kétága között van az életfája, amely tizenkétszer hoz termést. Minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. So city, river, Tehát itt van a város közepén ez a folyó, az vize. és a folyó két ága között pedig itt van egy fa, az életfája. And I assume it's the other tree that was in the garden. Remember there were two trees in the garden? És ö, azt gondolom, hogy ez lehet a, a másik fa, amit az édenkertben láthattunk. Ugye emlékeztek, hogy két fa volt. And this is tree of life Ez az életfája. That sustains life forever and ever. Ami megtartja, ami táplálja az életünket örökkön örökké. It's quite egy interesting, a curious És ez furcsa, olyan, olyan érdekes fa. It 12 kinds of fruit. Minden hónapban termést hoz, tehát tizenkét szer hoz termést egy év alatt. And the És are a levelei a népek gyógyítását szolgálják. And I'll be with you. És összintelesek. Én egyetán nem tudom, hogy ez, ez milyen lesz vagy But mit it jelent. Good, it? De jó hangzik nem. Like to be in a garden where there's where there's a tree that will produce fruit. Hogy egy olyan kertben fogunk lakni, ahol van egy fa, amely folyamatosan gyümölcsöt terem. És változatos gyümölcsöket. És életet ad nekünk. És ott van mellett egy folyó, és ebből is lehet inni. A leveleket pedig gyógyításra tudjuk használni. I think the emphasis is just that we're going to be satisfied we're going to be healed. Szerintem a lényeg itt az, hogy mi megelégedettek leszünk és meg megfogunk gyógyulni. Everything is new. Minden új lesz. Everything is new. Minden új. And it's interesting it says the healing of the nations and it could be that that John saying there's going to be peace between us. És uh, érdekes, hogy itt azt említi az ige, hogy a népek gyógyítására szolgálnak, és úgy gondolom, hogy János itt uh, azt értheti ez alatt, hogy békesség lesz az emberek között. You know, God, hogy uh, például Isten népe között lesznek arabok és zsidók. Right Mit tudunk úgy általában manapság az arabokról és a zsidókról? They like each other. Nem igazán kedvelik egymást. But if to Jesus Christ, De ha ők mindkét népcsoportból alárendelik magukat Jézus Krisztusnak, akkor béke lesz. In God's family, is be and a Isten családjában lesznek magyarok és cigányok. Do we know about and Mit tudunk általában a manapság, ö, napjainkban a magyarok és a cigányok viszonyáról? hát nem jönnek ki túl jól egymásra. De hogyha mindkét népcsoport alárendeli magát Jézus Krisztusnak, there can be peace. akkor lehet békesség. And there will be peace. És lesz is. And there will be in one big family. És akkor mindannyian egy nagy család részesei leszünk. You know, name a people group. Csak nevez meg egy, egy népcsoportot. In, ők is ott lesznek, vagy az ő képviselői, vagy képviselőik is ott lesznek Isten családjában. Be És békesség lesz. Those wounds, won't be there. Azok a sebek már nem lesznek ott. No longer will there be anything nem lesz többé átok a városon. Remember what I read at the beginning what we talked about everything was cursed because of sin. Emlékezzek aznak, miről beszéltünk az elején, hogy minden átokalat van a bűn miatt. But now nothing will be Most viszont semmi sem lesz átokalat. Everything will be blessed. Minden áldott lesz. Minden. But the throne of God and of the lamb will be in it and its servants will worship him. Ha az Isten és a bárány trónosa lesz benne, szolgái imádják öt. Worshipping God, I've said this over over. It's not just what fanatics do. Amit mondtam már korábban, az, hogy imádjuk Istent, az nem csak a, a fanatikusoknak a dolga It's the thing to do when you know him. Ez a, ami normális, természetes reakciónk arra, amikor ismerjük Őt. Amikor, látjuk az Ő dicsőségét, akkor ez erre a természetes reakció. To, to him, hogy imádjuk Őt. To serve him. És hogy szolgáljuk Őt. And, And here is a great promise that I... <sighs> És itt van egy nagyszerű ígéret, és én ezt szeretném megtapasztalni, hogy és látni fogják az ő arcát. Jesus said the pure in heart shall Azt mondta Jézus, hogy a tiszta szívűek meg Istent. Remember Moses. Moses hogy Mózes is azt mondta, hogy Isten, mutasd meg nekem az arcodat, mutasd meg a dicsőségedet, szeretném látni. De azt mondta neki Isten, hogy Mózes, ha megmutatnám neked, akkor meghalnál. Ez nem tudsz ezzel te Nem bírod elviselni ezt. But I'll show you just a little bit. De egy picit megmutatok belőle. De lesz egy olyan pont az időben, amikor már minden megújul. És Már minden megújul. És olyannál tesz minket Isten, hogy el tudjuk viselni az and Ő, ő, ő látványát. And we will És láthatjuk már az Ő arcát. Jesus said the pure in heart shall see God. És Jézus azt mondta, hogy a tiszta szívűek megláthatják az Istent. And it says his name will be on their foreheads. We will belong to him. És azt mondja, ich az Ő neve lesz a homlokukon, tehát hozzá fogunk tartozni. Can I copy when you went to summer camp and you wrote your name on your books and on your you know on your shirt? Mint hogy mondjuk egy nyári táborozás alatt fölírod, ráírod mindenre a neve, nevedet, hogy tudjad, hogy az a tiéd, a pólódra, you know, vagy a füzeteidre. Elviszed a táborba a kedvenc kis játékodat, gyorsan ráírod a nevét, hogy senki ne lopja el, mindenki tudja, hogy az a tiéd. Ugyanígy mi is Istenhez fogunk tartozni. Az ő nevét hordozzuk. Éjszaka sem lesz többé. I love this. és én ezt nagyon szeretem, I, um, many times me, well, how you sleep? és sokszor megkérdezik tőlem az emberek, hogy hogy aludtál. But for me sleeping is never a problem. Számomra az alvás nem jelent problémát. Waking up is the problem. Right? Wake, up is the problem for me. A felébredés A felébredés az nehézséget okoz. And I love this promise right here, because it seems that in heaven. I'm only going to have to wake up once. És nagyon tetszik nekem ez az ígéret, mert újdönik, hogy a menyben csak egyszer kell majd felébrednem. No more night. Nem lesz több éjszaka. No. no more darkness. Nem lesz több sötétség. No more cool, you know, cold. Nights. Nem lesz több hideg éjszaka. But they will need no uh, light of lamp or sun for the Lord God will be their light and they will reign forever and ever. És nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. Amen. Amen. Elolvassuk Please. a fejezet végéig, és ezt mondta nekem: ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr a proféták lelkének Istenek ült el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És éme, eljövök hamar, boldog, aki megtartja a könyv profétái igéit. Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyallába elé, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd, mert szolgatásod vagyok neked és testvéreidnek, a profétáknak, és azoknak, akik megtartják-e könyv igéit. Az Istent imád! És így szólt hozzám, ne pecsételd le a könyv profétai igéit, mert az idő közel van. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Íme eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az életfájához és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Én, Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonságot tegyen nektek a gyülekezet előtt. gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere, és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az életvizét ingyen! Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a Profécia Eme könyvének beszédeit hallja. Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. Ha valaki pedig valamit elvesz a profétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a Szent Városból és mindabból, ami megvan írva ebben a könyvben. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! Az Úr kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Amen. Those who say that things will never change, things will go on and on and on, wrong. azt mondják, hogy a dolgok sosem fognak változni, minden csak ugyanígy halad majd tovább, azok tévednek. Those who say that Jesus forgotten about us, they're wrong. azt mondják, hogy Jézus elfelejtkezett rólunk, azok is tévednek. He's coming back. Ő visszajön. Could be today. Lehet, hogy ma. Valószínű, pont nem december 21 -én. But he will come back. De vissza fog jönni. He will come back, maybe today. Talán ma? készen élszem. e In your heart, are you saying yes, A szívedben azt mondod e hogy igen, gyere uram. Éhezed-e és and e az igazságot. Come. Akkor gyere. Come to the throne of Christ daily, often. Gyere Jézus trónjához, naponta, gyakran. őt it does make a Azért mert ez nagyon nagy, ez nagyon nagy jelentőséggel bír. Like, lesz egy elválasztódás. And if you're found in Christ, és te Krisztusban leszel, akkor, you won't be disappointed. akkor nem fogsz csalódni. So there's three things. Tehát három dolog van. John writes here. Amit János itt that leír, We should remember. Amire emlékeznünk kell. One is to know the word of God. az egyik az, hogy ismerjük Isten igéjét. To keep the word of God. Tartsuk ezt meg. There's a blessing for you. Van egy áldás számodra ebben. It's hard to really look for the coming of Jesus without really knowing what he said. nehéz az, hogy úgy várjuk Jézusnak az eljövetelét, hogy nem tudjuk ugye igazán mit mondott. I, I promise you if you spend more time watching the news than reading your bible, you will become a bitter person és megígérhetem neked azt, hogy a több időt töltesz azzal, hogy a híradót nézed, mint azzal, hogy a Bibliát olvasod, akkor biztos, hogy egy megkeseredett ember válik belőled. No <laughs> Nincs el jó hír a híradóban. Okay, so know your Bibles. Tehát ismerétek a Bibliátokat. Ezért, amikor idejövünk, összegyűlünk, mindig megnyitjuk az igét. Those are the words of life. Ezek az élet igéi. John also says that, if you have this hope, you will You wash your robes. János azt is mondja, hogy ha benned van ez a reménység, akkor megtisztítod a, a ruhádat. Hogyha right? You have this hope, you really Jesus is back. Hogyha megvan benned ez a reménység és tényleg hiszed azt, hogy Jézus visszatér, do, do you really a for you? Akkor tényleg elhiszed azt, hogy várád egy utalom. Repent. Akkor térj meg. And that's what the, what he means. Wash your robe. Szerintem amit ezt mondja János, hogy mosd meg a, a köntösödet. You know, repent. Térj meg. Don't hold on to your sin. Ne tartogass szorongvasd oh. a bűneidet. Oh, this is just the way I am. Ez csak It's just a a you know, a problem with my character. És csak egy ilyen kise jellemhiba. It's the way I was born. Itt születtem. <laughs> no. Repent. Néem, térj meg ezekből. See, God, this is wrong. És mondd azt, hogy Istenem, ez nem helyes. Like nem szeretnék ilyen lenni. Me. Bocsáss meg nekem. And, you know, the river, Jordan, és képletes módon menj le a Jordán folyóhoz, és mostd meg a köntösödet. Tedd meg. And the third thing. A harmadik dolog a kitartás. És This means that we need to repent daily. És Én azt gondolom, hogy az, hogy kitartunk, az azt jelenti, hogy nap mint nap megbánjuk a bűneinket. You know, day day we, we Minden nap Istent keressük. Day day Minden nap fölrakjuk az életünket az oltára. Minden nap. Egyszerre Csak egy nap. Just worry about today. Csak, csak a, a mai nap miatt aggódj. Said, Every day has of its own. Azt mondta Jézus, hogy minden napnak megvan a maga baja. Just worry about today. Csak gondolja mára. And then tomorrow, worry about tomorrow. És akkor holnap meg majd gondolja az, arra a napra. And, and seek God. És keresd az Urat. Persevered Tarts ki until the very last day a leges, legutolsó napig. Azért, mert a legutolsó nap az sokkal fontosabb, mint a legelső. Mindig így van. You know, the first day of our was very a házasságunknak az első napja nagyon fontos volt. But I want my last day of my marriage to be the best day. De szeretném, hogyha házasságunk utolsó napja lenne a legjobb nap. A gyermekeink születése nagyszerű napok voltak. But the day we kick out of home, De amikor a gyermeke, kirúgjuk őket otthonról. Szakad. Szerintem ezt már unplugged vagyunk Tehát az a nap, amikor már elhagyják az otthonunkat. You know, the last day at home, Az úgymond az utolsó napjuk otthon. Szeretnénk, hogyha azon a nap felelősségteljes, istenfélő, fiatal férfiak is you know, nők lennének. They leave our home as rebels, Hogyha ők úgy távoznak az otthonunkból, mint lázadók, that's not a good last day. akkor ez nem egy jó utolsó nap. Door slamming, Csapkodják az ajtókat, yelling, ordítozunk, accusations, vádoljuk egymást, not a good last day. akkor ez nem jó utolsó nap. Szeretnénk, hogy az utolsó nap jobb lenne, mint az első And with our Christian life we want the last day to be better than the first day. És keresztényként is szeretnénk, hogyha az utolsó napunk jobb lenne, mint az első. The first day when you repent and you confess Jesus as your savior. Az első nap, amikor megtértél és megvallottad a bűneidet Jézusnak, a megváltodnak. That's a great day. But <tos> many nap. times you know it's accompanied with tears and just nagyon sokszor az ember sír, és olyan szabadság érzete van, mint, mint soha korábban. It's with the realization that God loves me. És akkor jön rá igazán az ember, hogy Isten szeret engem. I didn't know that. Nem is tudtam egy. Engem szeret. That's a great day. Ez egy nagyszerű nap. De arra törekedj, hogy a keresztény életednek az utolsó napja még ennél is jobb legyen. God has promised that his last day will be better. Isten is megígérte, hogy az ő utolsó napja is jobb lesz. Will make all things new. Mindent újjá fog And tenni. We who are found in Christ will és mi, akiket majd Krisztusban talál, vele lehetünk az ő dicsőségében. Jesus, Jézus, köszönjük neked az ígéreteidet. Thank Köszönjük a nagy szeretetedet. Köszönjük azt a hatalmat, amely munkálkodik az életünkben és közel tart minket hozzád. Lord, give Ura, majd nekünk hitet, To Hogy bízunk benned. Help us obey you. Segíts nekünk engedelmeskedni help us, neked. Help, help us know your word. Segíts nekünk hogy ismerjük az igédet. And Lord give us give us the strength to persevere until the end. És uram adjál nekünk erőt ahhoz hogy a végső ki tartsonk. And I pray that you fill our hearts with just expectation today. És kérek hogy törjbe a szívünket várakozással. And pray, that that no matter what kind of problems are in our lives that we would expect your glory to hogy attól függetlenül, hogy milyen megpróbáltatások vannak az életünkben, csak várjuk azt, hogy a te dicsőséget felragyog az életünkön. És attól függetlenül, hogy mi történik az életünkben, ami fájdalom, szenvedés vagy halál, hogy ez csak ideiglenes. És a te és a is eternal. Dicsőséged, a te békességed pedig örökké való. Thank you, Jesus. Köszönjük, Jézus. És azért imádkozunk, hogy áld meg ezt a hetünket. You meet our needs, hogy uh, töltsd be a legnagyobb szükségleteinket. Yourself, vony minket közel magadhoz. Teach us more about you. És taníts minket uh, magadról. Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. All right.